بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Odgovorite ljudima. Inače, ovo, da ukratko na početku kažemo, ovo je nova emisija informativnog programa federalne televizije koja će se baviti pitanjima i problemima koji tište vas, obične građane ove zemlje, a o kojima se jako malo govorilo. E, kao što naziv emisije sam kaže, vi ćete se također tijekom naše večerašnje emisije moći uključiti direktno i postavljati pitanja koje vas zanimaju našim večerašnjim gostima. E, evo, da odmah na poč リズム is Sarajevo 461 jan Toliko u ovom uvodu. A, posljednji tijan dana a, velika se prašina digla oko organiziranja i prekidanja kvir festivala u Sarajevu. Naime, zamišljen kao manifestacija kulture i umjetnosti, a, Sarajevski kvir festival bio je sve samo ne to. Festival koji je i samom najavom bio zatvoren prije samog službenog otvaranja, uistinu je podigao veliku prašinu a, na društvenoj sceni kod nas u Bosni i Hercegovini. A, nakon debakla kvir festivala, postavlja se pitanje o pravima seksualnih manjina i o homofobičnosti društva u Bosni i Hercegovini. Evo, predstavit naše večerašnje goste. E, to je gospođa Svetlana Đurković, predsjednica KU Udruženja i organizatorica u studiću sreći nažalost vašu propalog kvir festivala u Sarajevu. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer. S nama je i gospodin Emir Imamović, novinar i publicist, odnosno književnik. Dobro večer, se, dobro došli. Dobro večer, hvala na polozi. S moje djeve strane tu se nalazi gospodin Semir Imamović, glavni odgovorni urednik magazina SAF. Dobro večer i vama, dobro došli. Dobro večer, jesala maliku. Dobro. I uh, gospodin uh, Damir Arnaut, savjetnik predsjatelja predsjedništa Bosne i Hercegovine, Harisa Silajuća, dobrovečer i vama gospodin Arnaut. Dobroče. Evo, predložem da po, na početku ove emisije pogledamo prilog kako je Sarajevski kvir festival otvorio Pandorinu kutiju. Ne ili pak tolerancija na dijelu? Priča je kolegice Marcela Čeba. Evo, gospodin Imamović, vama prvo pitanje večeras. Sarajevo, dvojica nas je, pa, ovaj, je Mamovića. Evo, krenusa se prema vama. Zanima me po vama, <coughs> po pa vašem mišljenju, je li Sarajevo položila, odnosno kompletna Bosna i Hercegovina, jeli položila test tolerance na ovom kvir festivalu? Bosna i Hercegovina je pala na test tolerancije jako davno, dakle, samo poslije utvrđivanje katastrofalno loše ocjene. Na ovom kvir festivalu dogodila se, dakle, potrebno nevjerovatna situacija, da smo imali kordone, policije, demonstracije, sukobe i svašta nešto oko događaja koji je po svim svojim parametrima bio legalan i legitiman. Dakle, niti na jedan način nije kršio važeće zakone mm -hmm. Bosne i Hercegovine. I tu nije više samo u pitanju tolerancija ili netolerancija, nego i u pitanju, kako bih rekao, pravni sistem. Dakle, legalističko stanje stvari. Poustav, ovo je sekularna zemlja. Poustav, u seksualni manjine imaju kao ostale manjine ista pravo u društvu. I ne znam šta više o tome. Onda možemo razgovarati. Onog trenutka kada se ne krši zakon, mi sa to možemo prihvatati, učestovati i mm -hmm. ne učestovati, ali e, na bilo koji način nasilno pokušavati nekoga zaustaviti u korištenju svojih prava, to je katastrofa. E, Gospodin Đurković, e, ova slika koju smo vidjeli u ovom prilogu, e, to je ova situacija koja se desila e, oko kvir e, festivala, pokazuje veoma izraženu homofobiju u bosansko-hercegovačkom društvu. Pa ta homofobija je nešto što već, mislim to je nešto što stojećamo već jako dugo, znači ovo, ovo je totalni prelazak jedne granice. Mm -hmm. Jer to nije komunikacija koja je bazirana na pitanju, na na razmišljanju, nego jednostavno je bazirana na ja imam svoj stav, ja ne žalim pričati o tome. To nije komunikacija. To je komunikacija, ali to je komunikacija na koju smo već navikli i to je veoma dobro naše društvo toleriše. Naše društvo veoma dobro toleriše nasilje a bilo koju konstruktivnost apsolutno ovaj, želi da makne. Tako da, ja mislim da u našem društvu, kad barem mi kao druženje postojimo ovaj najhomofobični ispad mm -hmm. koji se desio u posljednjih šest godina. Mm -hmm. uh, u, pri, uh, u, u najavi, priloga, u najavi uh, uh, emisije rekao sam da je u biti uh, otvaranje kvir festivala, dakle kvir festival je bio i zatvoren čim ste ga najavili u biti. E, naišao je na reakciju i medija, Evo, čuli smo u prilogu i određenih političara, o tom ćemo tijekom emisije. A, festival je najavljen, krenuje, mi smo krenuli sa najavama davno, znači govorimo o februaru, martu, aprilu. Ono što se desilo sredinom augusta je da smo mi a, stavili billboarden, jer festival se treba desiti a, tokom septembra. Tako da sama najava se dešavala dosta, dosta ranije, ali... Osuda ili na neki način potkazivanje tog cijela u nekog perioda se dešava od sredine augusta pa nadalje. Festival je zvančno formalno otvoren. On formalno i zvančno nije zatvoren. Znači festival u stvari ostaje otvoren do, do daljnjeg. Mi smo naredni dan organizovali preskonferenciju. Tokom te pres konferencije rečeno da će se neke aktivnosti smanjiti, ukloniti i da će biti zatvorenog tipa. Jer ovo više nije festival umjetnosti kulture, jer je napadnut. Kao takav i dok se ti uslovi ne obezbijede, doostavim svakog ljudskog bića, taj festival Festivali, na taj način ne može... Reklimo što... se, naravno. Uh, gospodine uh, Imamoviću, uh, kratko, vrlo kratko, je li Bosna i Hercegovina položila test tolerancije po pitanju ovoga? Samo kratko. Da vam da. postavim sve iše pitanje. Ja, ću, ja imam svoj odgovor pošto ste dali priliku a, i, i mojim prijedvodnicima da da Je, ovaj jačam priliku na strašnim kratko samo da li su položili test tolerancije Pa zavisi s koga gugla gledate znači o, ovaj treba se treba, treba se pitati dakle uome svemu da li su svi oni koji su učestvovali u ovom, i, i organizatori, a i oni koji su e, e, reagovali na, na ono što je organizator uradio, da li su položili ispit tolerancije? Mm -hmm. Pitan vas da li smo položili e, test tolerancije na pitanju ljudskih prava? Kažem, gledajući uopćeno, gledajući sve nas u, koji smo, koji smo ovaj, bili i vinovnici i učesnici tih događaja, Ovaj, to je relativna stvar. Mm -hmm. A, magazin SAF, vaš je na naslovnice 22. kolovoj za ovaj 2008. godine. A, stojalo je natpista s naslovnica Opasno poigravanje sa vjerskim osjećajima Bošnjaka, festival homoseksualnosti u časnom Ramazanu eset e, bih ja nešto da kažem prije nego što dam odgovor na pošto sam ja ovdje ovaj u manjini pa što moraš moraš morač ovaj imati malo više vremena jer pazite im u manjini što ste što, što, što ovaj, imate i te komisije i oni sugovornici imaju jedan stav drugi strane ovaj govorim. Naravno mi vas nećemo zakinuti po tom pitanju. E, samo organizacija i samo organizovanje ovog festivala ovaj i, i slika koja je poslana pute medija je jedan smišeni scenarij kojim se želio želio promovirati homoseksualizam u društvu kojega hvala Bogu još uvijek u velikom broju ne prihvata i smatra ga stranim i neprihvatljivim. Ee uh, Dobro, zašto mislite? Interesantno hvala Bogu? je, interesantno je u svemu ovome da su mediji E, e, uloga medija u svem ovome. Mediji su, znači, po ko zna koji put, imputirajući bošnjacima vahabizam, radikalizam, e, talibanizam i ne samo bošnjacima, nego njihovim političkim predstavnicima, vjerskim predstavnicima, po ko koji put su pokazali svoje anti-islamske lice. Ovo što već da se e, opet krivi mediji? Puste me da, da, da, da, da, da završi misao do kraja. Niste prekidali ni, ni moje ovaj prethodnik Nije bilo potrebno. Ovaj, Pokazali svoje, a ja ću navesti konkretne argumente za to. Dakle, mediji, a i ovaj mediji, federalna televizija, je tog dana kao servis građana pao na ispitu. Zloči. Dakle, prvo, zato što se svrstao apsolutno na jednu stranu. Svi vaši prilozi. O o, o, samom, o o samim događajima na, na, za, za vrijeme i prije e, kvir festivala bili su jednostrani. Dali ste prostora samo onima koji su promovi, promovirali, koji su, stranu, koji su stali na stranu ovaj kvir festivala? E, druga stvar, e, dali ste prostora nekim novinarima i pojedincima, da šire govor mržnje putem putem vašeg, ovaj, putem vašeg, ovaj... Kad smo već kod putem... mržnje, zar ono nije bilo govor mržnje što smo vidjeli na, na, ispred festivala? Na ja govorim, ja govorim onome što je Saf uradio, mene ne interesuje ono što je neko tamo uradio. Ja govorim, vi ste mene pitali kao urednika Safa, ja odgovaram kao urednik Safa ovdje. i kao islamski teolog. E, e, dakle, jednostran jednostranost koja se ogledala i u tome da je mediji ovaj mediji federalna televizija ustupila prostor pojedincima koji širi govor mržnje poput razula, razularene vjerske bande Dobro gospodine gospodine Mamroć ja ću stati ja ću stati u ovdje u obranu uh, kućo koju radim a nismo o ovome izvještavali onako kako je Naravno da imate U prilozima ma koji su koji, koji ste napravili i sam organizatori kvir festivala bi vam pozavidio na jednostranost. A što trebali što smo trebali napraviti uh, nakonalih ne razgovarali sa drugom stranom. Imajte ste ga, vidjeli ste ga u prilogu. Ugovorima se nigdje ne spominju fašističke poruke koje su, koje, koje su ovaj se mogle pročitati na na ovaj zvaničnom forumu kvir festivala ubijemo da, da treba sve vjernike poubijati da ih treba razapeti na križ Zvrkević. i tako dalje i tako dalje. To Drugo se ne istine. spominje. Ne spominje se također da ovaj je bio zabranjen pristup novinarima Safa Faja Vaza kakva je to diskriminacija jer sam ja došao tu da nekoga ubijem, mm -hmm. ja, zašto se meni kao novinaru ili nekome od mojih novinara zabranje pristup tom festivalu kao novinaru. Mm -hmm. dakle, A ako dakle, se ne varam na festival su mogli ući, ako se ne varam samo uh, određene osobe koje su Zatim, dobile pozornosti. ne govori pozivu. se, ne govori se također, daću da mu gospođi posle prostor, nek odgovori na ove moje informacije. Dobra, dakle, gos... zabranjeno je zabranjeno je također ovaj e, drugim ljudima da da da užu da užu u na Jovan Ivanoviću niste sami ovdje u studiju da dobićete i ti kojima dobili su do sada dovoljno vremena niste, niste mi odgovorili čemu ovakva nastavnica na, na u vašem magazinu krajem osmog mjeseca Pa, ovaj, eh, gospodin na početku kazao, ovo je sekularna država, demokratska država, ima svak pravo da kaže svoje mišljenje. Naravno, ima ja na isto i... Ja nisam, mi svojom naslovnicom, to to nismo pozvali nekoga u nasilje. Mi imamo pravo, dakle, jedno od temeljnih prava u sekularnoj državi, vjersko pravo. Ja imam pravo na svoj vjerski stav. Imam pravo da kažem da je to nastranost, imam pravo da kažem Naravno, da je to, to bovest, to je, to je imam pravo da kažem da je to provokacija. Svedok ja ne ugrožavam drugog fizički. Svedok ne pozivam ljude da ga, da ga ugroze fizički. To je moje pravo u ovoj demokratskoj državi. Zato pravo za bolest. A naravno da imate pravo. Imamo na pravo govoriti na, na svoj stav. Imamo pravo I za zato što se da taj stav izrazite kroz medije. Ta bolest A, je do 1982 na listi ovaj Svjetske zdravstvene organizacije treći kao bolest. I skinuta je satje liste kao, kao pluvod dugogodišnjih istraživanja mm. ili kao pritisak. Pod pritiskom, znači skinuto je pod pritiskom. Kako nešto što je bilo bolest 82. može prestati biti bolest? Dobro. Evo idemo na vas, gospodine uh, Arnaut. Uh, zaključili smo ovaj dio uh, razgovora. Naime, uh, stigle su uh, pred samo otvaranje festivala brojne reakcije, uh, odnosno stavovi određenih političara, vaših i kolega. Tako recimo, gospodin Bakir Izetbegović, šef parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine privijećuje Europe, ovo naglašavam, zato što ćemo od poslije ovoga se ovaj, okrenuti ka tome. U jednoj televizijskoj emisiji je kazao da kao vjenik na homoseksualnost gleda kao i što sam Bog gleda na to, znamo da Islam Jelina to gleda kao veliki grijeh. To je seksualna seksualna dezorientacija, ne treba davati mnogo prostora da se ta stvar popularizira. A homoseksualnost gleda kao seksualnu izopačenost. Ovo je bila provokacija u vrmjena nazana, dakle održavanje kvir festivala, Imaju i oni neka svoja ljudska prava. Semiha Borovat, načelnica Sarajeva, ako je cilj ovog festivala da se u Ramazanu prkosi, to nije dobro. Ako nije tako, ipak se trebalo voditi računa da se festival odgodi jer znaka zna kada počinje Ramazan. Gospodin Belkić isto također, Dovodi u pitanje festival zbog Ramazana. Gospodin Amir Zukić, generalni tajnik SDA, ti ljudi su bolesni i treba im medicinska pomoć. Nije prikladno što se to održava u mjesecu Ramazanu. I gospođa Amila Alikadić-Husović, zastupnica u parlamentu Federacije BiH, isto slično mišljenje ima. Dakle, što tiče Ramazana, kako komentirate ove izrave vaših kolega. Prisloga je interesantno mi je da gospodin Manović osjeća nelagod što se, kako kaže, nalazi u manjini. Jer upravo se o tome ovdje radi o zaštite prava manine i možda je dobro da neko oseti barem nakratko kakav je to osjećaj al evropska konvencija i sve inače konvencije o ljudskim pravima se upravo tiču prava manine jer prava da čine uglavnom i nisu ugrožena i protokol 12 evropske konvencije i Bosne i Hercegovine među prvi pet država koja je ratifikovala taj protokol obavezuje nas da nećemo dozvoliti bilo kakvu diskriminaciju po bilo kojoj osnovi Znači, naocsmili yes. naši političari biti protiv homoseksualnosti i govoriti da je to bolest, kada imamo Zapad, je li, taj kojem težimo, a poznato je da je u nekim državama čak dozvoljeno je istostavni brakovi. Ja upravo upravo sam se na to ti onadovezate, znači ovo su ovo su vrlo ozbiljne stvari, ovo su evropske konvencije, ovo su standardi koje ima barem deklarativno stremimo i svi političari ukoliko se pozivaju je li, na Uh, primjenu tih evropskih standarda i evropskih konvencija kada je u pitanju uh, akutna diskriminacija u Republici Srpskoj protiv svega što je nesrpsko, Okay. A, u suštiti ne, ne mogu se, ne, nemaju ni, ni moralno ni političko pravo da se na to pozivaju ukoliko onda stavljaju tačku nakon vjerska diskriminacija. Mm -hmm. a, protokol 12 koji sam upravo pomenuo uključuje diskriminaciju po bilo kojem osnovu. A, što se tiče, imaju li oni pravo imati neko svoje mišljenje? Mislim da se oko toga svi slažemo da svako ima pravo imati svoje mišljenje. A, političari imaju veću odgovornost kada a, javno istupaju. I na glasačima i na narodu, inače, da prepozna njihovu hipokriziju. Što se tiče jel, konstatacija da je nešto bolest, mislim, medicina napreduje to što je nešto do 75. a ne 82. je bilo na svjetskoj listi psihčkih bolesti, uh, samo govori o napredovanju medicine, nije o čem drugom. A sada, I nešto ne se... zna njime, naravno. A pazite, druga stvar isto, što se tiče tako tih nekih kvalifikacija, imali smo isto tako izjave u netako davnom periodu od uh, strane već znamo koga, koje je govorio jel, da, su srpski, da su Srbi genetski A, a, na predni narod u odnosu na bošnjake i tako dalje. Znači ulazim, pa ne, to je vrlo relevant. <laughs> je, slično jeste, ali što se ja. toga tiče, nije to tema naše današnje emisije, što se tiče... Je problem je problem ovdje, pod kojim okolnostima se dogodilo povlačenje homoseksualizme sa, sa liste bolesti? Nakon, to, to, stvar, to je stvarno bio plod dugogodišnijih istraživanja ili su homoseksualci protestirali pa iskinuti? Dobro bilo da, da nam kaže Tito ovaj da da se za pencare kastira da im se skine STH sa liste bolesti jel li to niko normalan uradi neće, neće jesta ovo ovi su, su lobi jaki, iznudili su izneduli su da, da se da se ta bol, da se na, ta bolest skine sa sami vidjeli smo kako jak homoseksualni lobby u Bosni i Hercegovini nisam nem što ne, ne, ja se nosišam hvala Bogu, u fala Bogu i državi nosišam se u manjen Ovaj, nego rekao sam da možda iću imati manje vremena, na to sam mislio i zato da mi se da više vremena da, da, da govorim. Nećete imati što dovoljiti. Nisam, nisam završio svoj misl. Dakle, jednostranost medija. Vi ste također od opće narodnog protesta, mi znamo da je kompletna javnost Bosne i Hercegovine, zvanišna javnost, političari u RS-u i u federaciji da su osudili ovaj, promovisanje homoseksualizma u Bosni i Hercegovini a, a gospodine Mamović i drugi su ovaj napravili od toga e, demonstriranje ili ovaj protest e, nekakvih vehavija sami ste vi gospodine u prvom no. vašem izvještavanju kazali da su vaše kolegu Peđu Pojovića prebili uredno uredno obrijani Obijani mladići jesu. da bi ti mladići dobili bradu samo dan posle toga ja ne znam no. ja ne mogu trčati redigovac sve svoje izjave dakle, da ja evo ali mora se dogovor kazati u javnosti dobro vi jer znate tko vas napad Znamo, vidjeli smo i određene vehabitske skupine koje su se nalazile uh, ispred... Da koristite taj termin. Vi govorite ovdje o ljudskim pravima, koristite termin. Niko danas na, na Dunjaluku, na svijetu, se ne smatra vehabijom. Vi koristite taj termin. Vi time vrijeđate te ljude. Dobro, jasno. Da, dakle o ljudskim pravima, govorite o diskriminaciji. Nećete naći čovjeka danas koji za sebe kaže da je vehabija. Naravno, i oni, oni imaju pravo da vjeruju temi. kako oni žaju. Nakon što je islamska zajednica se oglasila u BiH i je kazala da nema nikakve prave u BiH, da su to ljudi koji slijede druga pravna mišljenja, druge MZV. Treba to da poštijete. A ne da ustrajavate u tome također ljudi koji se zalažu za ljudska prava. Kao Dobro, nekako, nije, gospodine, imamoviću nije tema. Isto tako, borite se protiv ljudskih prava, meni i sličnih ljudi. Ja kad iziđem na ulicu. Zbog onoga što ste vi predstavili u javnosti, ljudi mene identifikiraju sa kriminalcima. Zašto? Zato što ste odbrali od, od hidžaba, od ne znam kraćih nogavica. Napravili ste Dobro, okej, okay, ajmo se zaustaviti ovdje. Ova emisija odgovorite ljudima, gospodine Mamoviću, molim vas koji su samo zbog toga, dakle zbog potpuno političke konstrukcije izručeni u Guantanam. Da, no, što pa, sad, ovo nije tema naše emisije, uh, uključujemo naše gledatelje da čujemo ova emisija, ipak odgovorite ljudima, da čuju uh, kakva pitanja imaju naši gledatelji, uključujemo uh, gledatelja iz Maglaja. Dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan. Poštovanje, izvolite u programu, se slušamo pitanje. Stalno govorimo o toleranciji. Ne treba biti toleranta prema negativnim pojavama. Mm -hmm. Opačenost, bilo koje vrste treba osuditi, spješiti, a ne propagirati. Imate li pitanje za neke naše goste? Nadal kao je, čega se pametan stiri, time se budala pon Umjesto da se stide svoga pitanje. hodnostva, oni se time vali, propagiraju svoju perverziju. Imajte li pitanje? I pitanje šta hoće da postignu ovih homoseksualci time da propagiraju širenje sire i širenje izopačenosti. Dobro. Hvala vam puno na pozivu, Svetlana. Ne znam, men se ovdje nakupilo <hle> jako puno stvari, znači ne znam našto prvo da... Hajdemo da... prvo našem dvojateljima, a mi se ljudima. A, po pitanju se znači šta se promoviše, A, naš festival nije uopšte promocija homoseksualnosti, homoseksualizam I nije ispravljan termin, A, znači govorimo o kulturi umjetnosti, pravu na kulturu, pravo na umjetnost, pravo na hiljadu jednu stvar, znači funkcionišemo kao pravno registrovano udruženje, radimo u sklopu sa zakonima, ako je to ljudima problem, ja onda molim, referendum, nek se zakoni promijene. Jer mi absolutno na načinu, ni na jedan način smo krešli zakon. Po pitanju HIV aids to nije odgovor koji ja mogu staviti u jednu rečenicu. Znači, postoje stvari koje spoznate ljudima. HIV AIDS se prenosi preko zaražene krvi, znači imate seksualni odnos ili transfuz ili bilo šta. Dobro, evo, vjerojatno vi ne govorimo želite misl kako se a, najčešće AIDS povezuje sa homoseksualcima. Povezuje se zato što, kažem, ne mogu staviti jednu rečenicu, znači ljudi koji žele da znaju i žele da se informišu, će pronać način, osim ove emisije, da to nešto saznaju. Znači, govorimo o, o predrasudama koje postoje, govorimo o samim, znači, AIDS smo godina, AIDS se zvao GRID, znači bio Gay Related Immunodeficiency, mm -hmm. sad se z I to je nešto što čemu govorimo, ne u smislu rizične skupine nego rizičnog ponašanja. Svaka osoba koja ima seksualni odnos sa osobom koja Jeta, nije... I je također, da, to to u pravu. E, još kratko, samo što ste htjeli e, dodati na ovo prethodnu raspravu. Pa meni, ja imam to jednu šest stvari. Znači, jednu stvar koju je gospodin Mamović rekao je vama, u smislu federalnog televizije, niste razgovarali sa drugom stranom. Vaši članci koji su izašli, vi niste nikad razgovarali sa drugom stranom. Druga strana znači mi... A niste nas nikad pitali. Mi pital. smo državni medij, niti smo, niti smo Dobre, uh, servis svih građana. Nema svi to veze. Ja to razumijem. Ja samo slušava. govorim da ako vama smeta kad se ne ne razgovara sa drugom stranom. Ja ne jednačim. Ja samo ja govorimo o profesionalnosti. Ako vam je bitno da pišete nešto Gdje kontaktirate drugu stranu, vi to u ovom slučaju niste u ravi. Dobro, gospodine... Ne, ne, ne znam nego ne govorite o svom stavu. Vi pišete o svom stavu. Gospodine Žilamović, u gospodine... pišete o svom stavu. Što, što je Bog zabranjuju i što sve religije zabranjuju. Nema želamović, ne, u gospodine Žilkovića, nije upadalo u riječ toga A smo li budimo i dopustimo da, da završi. I ovo što mi ostalo u stvari, to sam i zapisla, mene ne interesuje šta, je to, šta to tamo neko radi. Govor mržnje koji se koristi i upravo vezan s tim šta to neko tamo radi. Kad koristite govor mržnje, vi ga ne radite. Vi nećete napraviti to nasilje, ali vi ste svjesni da će se neko upaliti kao lampice i neko ga napraviti. Tako da je veoma bitno šta to neko tamo radi pod uticajem ovog ila To je nešto što je jasno definisano, navedeno. Znamo na osnovu iskustva rata, znamo koliko su mediji drugi ljudi i svi ljudi koji su bili uključeni u to, koliko je to bilo bitno. Tako da, nemošte vi reći, mene ne interesuje šta to tamo neko radi, a čitaju moje novine i ima utcaj na njih. I na kraju krajeva sve ono što je napisano tamo se sprovodi U dan tog dana 24. Ispreda kada je. Je tačno. Dobro, možete, idemo. Možete, je... Gospodine Imanović, molim vas, ja sam Orđe, uh, voditelj emisije, molim da me s toga poštujete. Uključujemo uh, gledatelje pa ćemo da dati riječ. Uključujemo Zavidoviće, lep pozdrav da li se čujemo? Da li ste? Ja pitam isto za gospodju Светлан. Zašto mene interesuje? Zašto u, u Sarajevo, a ne u Banja Luci? I zašto za Ramazan jer to mene kao vjernika griječe i svom moju porodicu i familiju i prijatelje. Dobro, hvala vam puno. Evo, to je da, konkretno ja pitanje. Ja pitanje Prasko. za njega zašto Banja Lucija nao Znači, udruženje je rekstrova na nivou Bosni i Hercegovine. i živimo u Sarajevu, ja Sarajeva. Prema mi se konstantno postavlja pitanje odakle sam jer se zovem Svetlana Đurković. Tako da me to totalno počinje nervirati. Napravljeno u Sarajevu, formi, registro, mislim, mi smo krenuli da radimo na festivalu prije više od godinu dana. Kad radite na nečemu, treba vam godina dana, odlučeno da bude u septembru, jer bi od prilike tato bilo napravljeno. E, ok, Svetlana, redan... dovolite se jeli, uh, u vezu uh, kao osude većine građana, uh, političara i određenih ljudi uh, održanje festivala u vrijeme mjeseca Ramazana. Ja to razumijem. Znači, mi, smo, mi, smo, mi imamo problem Znači, imamo Ramazan, imamo državu koja sebe u tom momentu više propagira kao vjersku. Znači, uz svoj dužno poštovanje, ova država je potpisala određene dokumente, ne svetih knjiga, nego je potpisala konvencije. Potpisala je, znači, mi, se, mi smo obavezni toga da se pridržavamo. Ja znam da ovo izazvalo ogromnu polemiku, ali u moment kad nas nazivaju šljamom, poremećenim, inferiornim, komuniciraju s nama preko medija, Znači, niko nas absolutno nije pitao, niko nam rekao, znate, pada Ramazan. Uh -huh. U momentu kad mi to saznamo i shvatamo tu činjencu prije nego što izlazi članak u safu mi se počnemo hvatati za glavu. Znači, ljudi kojima smo se prijavljivali znamo da će se nešto desiti, ali u principu otvoren smo za komunikaciju. Ova emisija se prekasno došla. Uh -huh. Razumijete znači da su bile Ali naravno može poboljšati neke stvari koje su pred nama u, u vremenu znači, koji stiže. znači nije planirano, nije namjerno urađeno, nije provokacija, nije nam uopšte to bilo namjera, Nama otežava otežava naš rad kad se te stvari u vezu uključujuči izbore koji se dešavaju. Mm -hmm. Međutim ono što se desilo je da imamo problem koji nije rješen, neće biti rješen i i rješenje na neki ne što, način, levo, način levo, veoma negativno djeluje. Dobro, ajde uključujemo Davora, gospodina iz Sarajeva, lijep pozdrav, u programu ste, imamo veliko interesovanje glatilja, što ga ćemo ih pokušati što veći broj uključiti u emisiju. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. E, Pitanje. Ja sam da nazovem srvan, gospodine Malon, da pozdravim Svetlanu. I sam ovo da pitam, svetlanu koje je financijirao ovaj krije festival, a gospodine Malon ću da kaži, pošto ma niti samo, da bude direktar, i malo kraće da se izlaže, pošto je sam nema ga ko branit, i da ne prekira drugi, nego da on sam brani pravi stav. Dobro, stav. hvala vam puno na javljanju, ostanite dalje uz naš program. Evo, gospodine i mama, vi ću izvaliti. E, ovo što kažete da nije bila provokacija, je ovo je bila smišljena provokacija, jer nismo na početku Ramazana vas upozorali da će to izazvati ogromne reakcije. Vi ste toga bili svjesni, vi ste svjesni da u Sarajevu ljudi dakle, kae Ramazanje. Neka, neka zakon nisu sve te knjige, ali narod u Bosni i Hercegovini poštuje sve te knjige. Mm. Gospodine, mamoću pratu, ja bih vam dali bi vam smetao recimo kvir festival da je održan uh, Da, smetao bi bi da je održan u bilo kojem mjesecu. Mm. A zašto ali, onda potenciramo toliko ali, mjesec Ramazana? Homoseksualizam su osudili i Srbija i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Evo kvir dakle, festivalu u Zagrebu održava se bez nikakvih problema. Održavao se, al kako se održavao prve godine? Kako se A Velim, dobra, ne jesu, možemo jesu, gradati jesu unatrag, vahabi, unatrag nekoliko godina. Ne. Jer vas i u Zagrebu VHB udarali. Mišate, Kažete rađe, Banja Luka i festivala. Sarajevo. Zašto niste u Banja Luce? Zato što su vam kazao da da, da da ne možete udarati <coughs> tamo festival. Zato što je, zato što je Milanko Mihajlica kazao da samo neka dođu ovdje. Znači ljudi imaju svoj čvrsti stav. Ove ovo je država u kojoj su, je svačvrstni stav imali kad su dizali žamije uzrak, znate, ovaj. nije se taj njihov čvrsti je, stav, onih što na ljudima, ljudima uopšteno na ovim prostorima. Dobro, evo mala sam zapostala da gospodine vi ste htjeli nešto reći, digli ste ruku. Da znači, ja, najmanje kad na drug na kraj. <laughs> nećete, imamo ne, još do kraja mice dovoljno. I za vas. Pazite, nabrali ste Srbiju i Hrvatsku. Nije nije nije ga osuđla Evropska unija. Jadni je mi, mi, ukoliko su nam Hrvatska, a pogotovo Srbija, primjeri kojima se trebamo voditi, a pogotovo te Banjaluka Luka, Ni, i ako tu, se trebamo voditi po aršinima, samo sam da završim, evo, stavno upadate, ovaj, i ako se trebamo voditi po istim aršinima kao Banja Luka, gdje je dizaj, odnosno građenje ponovno džamija veliki problem, zašto nekom je to u lice bacati, jel, nek muslimani prakticiraju svoju vjeru po svojim kućama, ali nemojte mi ovih objekata koje nas vređaju. Mislim, to je ta priča u Banja Luci i mene je nimalo nečudi što nije u Banja Luci. Druga stvar, pitanje, zašto Banja Luka, a ne Sarajevo? Zašto je olimpijada bila u Sarajevo, zašto je ne, ne, Sarajevo prepoznatilo širom svijeta i zašto je upravljamo tako hiljati stvari? Gospodina Evropska konvencija mm. Vijeća Europe, -e. utorak 30. rojina. Tu sam spomenuo gospodina Bakira Zedbegovića Maločas, jer je on predsjedatelj uz oslanstva Bosne i Hercegovine pri tom istom vijeću. Evropska konvencija, odnosno mandman na rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o stanju Bosne i Hercegovini. Dva od pet zaključaka Vijeća Europe osudljali svoje naselje na kvir festivalu. Apsolutno. I pazite uh, svi bosnijacki političari i mislim bosanski i hrvatski političari sušteni svi ja ja svarno moram reći znači svi političari koji žele neku demokratiju u ovoj državi uh, su pozdravili uh, dijelove rezolucije vijeća Europe koji govore o ukidanju entitetskog glasanja o ukidanju jeli odredbi koje zabranjuju Bošnjaku i srbince da bude izabranu u predsjedništvo Bosne i Hercegovine ja sam pravni zastupnik jednog takvog čovjeka pred evropskim sudom za ljudska prava u Strasburgu A, nažalost, nije, nije se niko osvrnuo na te, međutim, ba, dobro je, barem što nije bilo, osude tih dijelova. U svakom slučaju, ukoliko želite Evropsku konvenciju, onda morate prihvatiti sve njene dijelove. Ukoliko želite ovo, ove dijelove u kukidanje, antiteljskog glasanja, u kukiranja, ove diskriminatorne... A, ovdje, da Kraško, imamo, imamo glaslja samo. Da kažem, dakle, uh kao što se u Bosni i Hercegovini i u Evropi zalažu za prava homoseksualne i ili kvir populacije, kako je nazivate, e, zašto, se ne, zašto se po istom tom principu ne pozove na zaštitu ovaj prava jedne druge populacije koje ovi borci za ljudska prava u Bosni i Hercegovini već godinama diskriminiraju, nazivaju ih teroristima, pripisuju im najgore oblike kriminala mm -hmm. i kriminalnog djelovanja. Zašto se ti borci za ljudska prava ne podignu i ne kažu e, ovaj, da su ti ljudi obespravljeni? Da ti ljudi, Dobro, samo zbog toga što eto, drugačije izgledaju, samo što drugačije misle, što, što su vjernici, što prakticiraju vjeru, njima se ne da da kažu svoj stav. Eka. Ovdje se uh, navodno je ugrožena neka manjinska populacija, kvir populacija. Ugroženi su građani Sarajeva, ugroženi su ugrožena je većina vjernika ovdje. Ugroženi, znači ovdje se nije slušao glas vjernika. Vjernici su ugroženi. Dobro, od, ajmire, od od od straha ja, ja, ja od pre, opresi većine nad manjinom. Pa ja ne znam Či... jesil se to odnosilo na mene ja sam. Kde... Pa na tebe, na tvoje ja sam radio, ja sam radio pravi. u danima kada smo recimo kao jedini printani mediji u Bosni i Hercegovini. Pisali protiv izručenja alžirske grupe američkim vlastima jer smo smatrali da je to protuustavno, protupravno i da su time ugrožena elementarna ljudska prava. Ljudi su naime bez optužnice i pokupljeni su ulice i odvedeni u koncentraciju. Ja, ali ne gov... ste u drugim tekstovima ja, da, da ne ljude, ne ljude ne ljudima neću. predstavljali da su to teroristi? Znači da su ja. u svojim drugim tekstovima ja. ljudi s kojima radiš. Dobro, alzinska skupina i prava. Traiste, pravili su ekstreme, pravili su ljude opasne po nacionalnih sugurnost. Pa vidimo jučer šta se dovoljilo. Čovjek nije ni sud, ni sud ni donio odluku, nego je vratio postupak na niže ja sudske malo, ja instance. Dobro, ovdje ćemo zaključiti ja, ovako da možemo reći da u Bosni i Hercegovini imamo generalno problem sa pravima manjina. Manjinske skupine. Apsolutno, moja koleginica, ja se izvinjam, Vedrana Seksena je napravila, ja sam je također, tad bi urednik, tekst, o kako se... Ljudi na ulicu se prema ženama koji su pod hijabom, kupila je hijab i tri dana hodala tak. Mm -hmm. Količina ružnih riječi koje je također čula za svojih leđa i dobacivanj i koje je napisala i objavila, bila je strašna, ali kako bih rekao, nisu, gospodin Arnaut je već to jedno, u nijednom intervju ukazao, nisu ljudska prava švedskih stopa pa se vi poslužite. Da se poslužite. Ovo malo, ne damo homoseksualicima prava, a tražimo prava za ljude koji drugačije izgledaju, ne znam, zbog brade, dužine pantrone, načina koji se mole Bogu. Ne može ili, ili dakle. Ako jedna grupa hoće za sebe prava, mora automatski boli, prava i zna, Naravno, vi vi se automatski... Viminjivati Gospodin... prava drugih. Naravno, ako se... Vi o tome samo pričate. Dakle, vi ste od svega ovoga što se događalo napravili da su to uradile vehabije. Znači, vi ste ponovo veha, vehabije žigosali. Vi ste od tih ljudi napravili babaroge. Znači, i ovaj medij, i drugi medij, pa, pa, pa, u, u mediju u kojem vi radite, pa pročitajte koliki je govor držnjen izrečen. Pa je sto razularene vjerske bande, da sto bradate s podobe, da su to ovi, da sto oni. Vehabije i huligani, ko su huligani? Huligani Dobre, su građani Sarajeva. Dobro, dobro, gospodine ima moguću. Stopne, okay. okay. smirimo malo, smirimo malo uh, tenzije. Vehabije su, vehabije smirimo malo, ok, ok. Uh, uključujemo našeg uh, gledatelja, ako se ne varam, ja se spričavam što se čekali dugo. Evo, otišao je gledatelj sa linije, nije mogao dovoljno čekati. Gospodin Arnaut, što je država do sada učinila po pravu homoseksualaca, odnosno osoba te orijentacije koje su jeli manjina i što bi trebala učiniti da bi se stvar jeli promijenila? Pazite, država je učinila jako puno samim usvajanjem protokola 12. Međutim, tome mora, to mora pratiti implementacija toga. Uh, u evropskim državama je ovo puno bolje rješeno, jer protokol 12 i evropska konvencija su samo u suštini uh, pokazatelji u kom pravcu treba ići. Međutim, uh, naš pravni sistem uh, jako zaostaje za tim evropskim standardima. I u svakom slučaju nam je neophodni su nam zakoni uh, protiv, uh, koji koji sankcionišu, konkretno koji sankcionišu govor mržnje, koji sankcionišu uh, krivična dijela uh, koja, koja su rezultat mržnje i koja, uh, iz koji proisteću Uh, puno šire sankcije. I mislim da je ovo, da sve ova događanja će jednostavno dati jedan pozitivan doprinos da se država malo zamisli nad ovim obavezama koje smo mi potpisali i da ljudi koji o tim obavezama su do sada jako puno govorili razmisle da li ih stvarno žele i potpunosti, jer mm. to je jedini način da ih imate ili ih ne žele. Dobro, ok. Uh, uključujemo uh, našeg gledatelja, uh, to je gledateljica gospodin Đamira iz Lukavica. Lijep pozdravi izvolite, u programu ste. Dobro večer, zvali Vrlo kratko da ne oduzimam vrijeme. Predstav. Mislim svi znamo šta je homo seksualnost i na epsadu to ne taj držalo neke ovde mm, duge govore. Već hoću samo da kažem da da li su njima zabranjeno da idu u škole, da ne znam izlaze uveče i tako dalje nisu. Ali stvarno su napadni za ovim održavanjem festivala tamo što kad bi mi ovako evo nazovimo normalni počeli. Pitanje da... konkretno, iz pitanje Ništa, evo samo sam to okay, da... Dakle, komentar. Hvala vam puno. Gospodin Naut, već se ne ono zau malo čas priču. Policija, naime, ove događaje koji su bili okarakterizirali kao ovaj nasilje. Dakle, ne kao kazne na dijelo, kao što stoji u zakonu. To komentirate? Uh, pa re sam... Renećen je javnog vjeda i mira. Samo se moram još na nešto osvrnuti. Rasko, uh, ne, ne radi se samo o vehabjanima, ne radi se samo o huliganima. Mislim, Uh, u osuda ovog festivala je došla i svih sfera druhštva i uh, mislim, neke najfaštrednije izjave smo čuli u Drajka Vasića, na primjer. Ali uh, da, da se da se vratim, da se vratim samo da na vaše Nijesam pitanje. Nije samo uvijek, ali zroštio sam i reakcije političara i... Uh, vaše pitanje je bilo da je... Dakle, policija je ovo karakterizira kao remoćenje javnog reda i mira i nasilje, uh, a u biti nije kao što jelu zakonu uh, stoji, da se to treba okarakterizirati uh, kao diskriminacija... Uh, pa manje. Sve je upravo produkt činjenice da mi u Bosni i da da ljudi koji bi se trebali baviti ovim pitanjem jednostavno nemaju dovoljno iskustva oko ovoga, jednostavno ne, ne, ne, ne, ne, neki od njih uopštene nisu ni pročitali evropsku komisiju nisu pročitali zakone o pravima spola i tako dalje, znači koji, koji bi moralo te zakone primjenjivati. Od je da se nije raspalo samo remećenju javnog reda i mira i koliko sam ja svatio ovaj Uh, istraga se vrši, međutim, to je nešto što uh, policija mora uh, puno više uh, važnosti dati ovom pitanju i shvatiti kontekst u kojem se desio i koji su sve zakoni ovdje povrijeđeni. Uh -huh. uh, dobro, uh, imamo najme nije, nije narušen uh, javni red i mir održavanjem festivala u, u, u Sarajevu u mjesecu Ramazanu. Nije narušen. Polica to tako pokarakterizirala. Narušenje, javni red i mir, time, izazvani su ljudi, namjerno i svjesno. Dakle, namjerno je izazvana reakcija ljudi i traženo zato što organizator festivala je znao da će naići na ovakvu reakciju. I pored toga je ustrao u tome. Mogli ste fora Radimira u ovom gradu mogli ste to, mogli ste to ovaj o, o, raditi negdje na tajnom mjestu a ne na ovaj način a dakle, to je jedna smišljena provokacija dobro za Emire dugo, kao, mamavić, vas ste dugo čulika na stani Mamamoviću mali kako vi uh, komentirate da je policija ovo karakterizirala kao remećenje javnog reda i mira a policija je ovaj bila zapravo potpuno nesredna za ovakvu vrstu događaja dakle moglo mm -hmm. se pretpostaviti da će doći do nekih ajmo reč barem protesta ljudi koji se ne slažu sa održavanjem queer festivalu Sarajevo. Zaista se vidjelo na, na, tamo ispred akademije da policija apsolutno nije pripremljena za, za bilo kakvu mogućnost, osim da je to tako stoji ispred te zgrade. Sve posljed, mislim, više onako ni posljedica potpune nespravnosti i manjka političke volje zapravo da se konkretno tretira cijeli problem koji nam se dogodio. E, da je bilo političke volje, bilo bi drugačije reakcije policije. Znači, da li policija, se mjesecima dana može nekako gledati pod znake navodnika, stavljam kao dimna zavijesa za čega se kriju ove jeli, brojne reakcije? Odnosno, kakva bi situacija bilo recimo da se za vrijeme nekog drugog vjerskog praznika, recimo Božića ili pravoslavno ili katoličkog, održao kvir festiva? Pazite, po ustavu Bosne i Hercegovine kvir festiva održani u septembru ruinu. Dakle, Mjesec Ramazane, Sveti i Mjesec Muslimana, praznici koje ste nabrojali su praznici, nekih drugih konfesija i tako dalje. Po zakon festival je održan, onak, onda kad se organizatori odlučili da ga održe, kao što je i mjesec znao biti u državnom mjesecu, i jazz fest, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dobar. Moj predsjednik je rekao da bi e, i on... I problem bio, iako nije za vremena za Svetlana, ništa je protiv bilo brojci, koje mjeste. Zraka, je. Smatramo da ta stvar ne treba da bude ugrađena u društvenoj vrijednosti ove države. je da razkritam, jeste je vi emire za zabranu, dakle, emire, za zabranu svega ovoga? Za čega zabranu? Pa zabranu ovaj, održavanja i kvir festivala. Ja nisam ste, naravno, se zabran. Nisam, naravno, ja sam... zali, mislim, za, za ovakvu vrstu događaja koji, se dogod... koji su bili uoči otvaranja samog festivala. Na to, mislim, pazite, mi smo imali, čuli smo također gospodine Mamoviće rečenicu da se cijelokupna javnost bula. Naša javnost je pet sagovornika dnevnog vaza ko imaju u u iz Republike Srpske ložežno se uzima Rajko Vatić koji autor teze da postoji, ne postoji ne. normalna mržnja. Uh, taj čovjek ne može biti pitanica i dalje i dalje jeste protiv svakako ja, mi, dakle mi ja prije svega kao kao i kao islamski teolog smatram da je to nastrano da je to grijeh zbog kojeg je Bog uništio čitav jedan narod, uh. to je lutov narod. Zato pozivam ove ljude Ja ovo kažem iz sažaljenja prema njima ne, ne, ne mrzim nikoga, pozivam, pozivam te ljude iz sažaljenja prema njima da se pokaju Bogu i da se vrati na pravi put prije nego što bude kasno, prije nego što ih snaže Božja kazna i na ome i na onome mm -hmm. svijetu. A vi se heteroseksualice, li tako? Svakako. 100% se sigurni u to? Sigurno. Dobro. E, s... Zašto me to pitate? Pa eto, pitan se da, da znam. Ja hoću da ga... Pitajte uh, ovoga, gospodine, je li o uh, Svetlana, to je jednako nisam, ali je to suština tog pitanja. Isto ako i je pitanje plusi, jeste li... Daš, ja se Ovo... cijelo vrijeme borim protiv homoseksualizma, govorim video, ja sam ne uh, Ne, ja se cijelo vrijeme borim A, protiv homoseksualizma. To kad ljudi no o svojim seksualnim upredeljenima govore u, u javnom mediju, Pretkrasno. u priječi o ljudskim pravima. Pretkrasno, mislije Svetlana, veš... kratko, uh, o kakvom uh, vi uh, životu u Bosni i Hercegovini trebimo to sanjete. Sanjam. Samo sanja. U istinu sanja. Ja, znate šta je? Ne znam što bi me taj komentar uopšte trebao. Ja mislim da svako ljudsko biće koje je rođeno ima pravo na apsolutno ista prava, ima pravo na slobodu i život. Ovo što ovaj festival pokazao, da nečije pravo da nasilno rješava stvari je mnogo veće nego nečije pravo na život i slobodu. Dobre. Zloupotreba ljudskih prava i prišljenja ljudskih prava i to je nešto po članu 17. Evropske konvencije. Dobre, Mislim da ono što je jedini problem, zna, mi, samo da kažem, mi smo u našem saopćenju naveli da, da tražimo od ljudi, molimo ih da ne generaliziraju ko stoji za nasilja, mm -hmm. upravo mm -hmm. da ne bi došlo do stereotipnog grupisanja jednog okay. ili drugih. Svetljeno izređujem ovaj da moramo završiti emisiju. E, posljednje pitanje vama, hoće biti kvir festivala na godinu? Festival je otvoren. Nije zatvoren. Šta će biti kasnije? Znači, ono imamo jako puno posla koje se treba srediti. Dakle, to ne znači za jedna godinu. Ja trenutno ništa ne planiram potom pitanja pitanju, on će se desiti. Zamislite kada bi u našem društvu, kada bi homoseksualizam ili nešto drugo dobilo, ova, ova dobila zamaha, ugrožena je ljudska vrsta. Dobre. Vi ne znate šta promovi se. Promovi okay, mi moramo završiti emisiju. Mi imamo vijelu kugu i tako i vi hoćete okay. sada da promovići te vrsta. Nažalost, vremenom iscurilo iz režim javljaju da emisiju moramo privesti kraju. Definitivno, po pitanju ovoga će biti riječi, eventualno možda u nekim našim sljedećim emisijama. Vama hvala puno što ste bili gosti. Hvala što ste govorili o ovome problemu. Za kraj da kažem da federalna televizija u istinu objektivno izvještava o s državanju Queer festivala. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili sa nama. Vidimo se naravno i sljedećeg utorka točno u 18:30 minuta. Lijep pozdrav.